Ebe aldo niz lekornetik, gero bua, lujaren zeintzeko Uztetu gero eta gero iri aida sartzen gure basegirat. segirat Lekornen? Seen ditzen da? Lekornen aida etxea azkar eraitzen Gero mementoan atxikitzen dira Daboren ba, txeko ere bun batzuan Mila frankatzik elduniz Nikere ikusten baitut Leku plano horietan Badatekela bestaik egiteko Ezen ezta berriz ere Animaleko iraikuntza Mirafrangokoa sirela ehanduzu nola da zienigora sentzu zute populazio hori zienegira ere eltzen Ni uh, hala ko belon la di uh, askenian uh, problema estene personala baina nanndoko belon likonda ko uh, duda igabe E Baionakoa naiz eta hemen gin naiz uh, beste egita ganda na bezala, ezra uh, e, lujan espekulazioaren uh, kontjabogokattzeko uh, pomotoriaak natenez gure Eusskalegia betur nitu. Eta nola bizi da gazte bat uh, Baionan bere bizia egiten aldu etxe baterosi eraiki. Uf gauge gunez, <laughs> ezin ezin da batere eta hemen alokatzeko ez da ez beraz. Uh, Gu kontaktu pribatuen bidez, lohtzen dugu, uh, diene ezagutzen dugunez, lohtzen dugu batzutan uh, es eh, soberakalio ukaiten apartamendu bat alokatuz, behan bestenaz uh, biziki zailada. E, Urguniatik eta beraz, be, susten gata maitea marieniako aferariek nahi dut e, etxe bizitzak pe, e, penceetan eraikitzeari, edo gehi egizko etxe bizitzak eraikitzea, espekulazioa, pisko guzi hori salatzeko, dena betan baitua hene ustez. Urguniana, nola bizitak azte bat? Erozteko sekatzen dut, orain bertan ezin ez zineskoa ba da. Ez bada sozialean auturen bat sortzen momentu batean ez zineskoa da. Bat diren presioak eta gure lantxariekin, bera azte doa lokaiduak eta lokaiduak atxemaitea oso zaila ere. Ni, zue edetik, toriak. Persebezala, bizka eta defendiziat gude laneko trexena. Laborari bai sira zuraidena nola bisiste sentaixitralu kostate kisigarri orbil sistela siek ba mais ba, bon bici per ça mais ça va et chau fritots et eta hala et tourinais oha diren gauzen osaratzeko shturitze agian babestoa sistem ah beruan eta hor, oh, bak nekaldera beh problemak uh, jiten ari dira. Endeiako naiz eta horri nahiz manifaborentara ba, lurrak laborari direla aldarrikatzeko. Endeiako egoera, bada gure laborari entzat. Gutxi laborari entzat, gutxi gaztenetat eta gutxi langi entzat. Zaila bizitza? Bai, bai, bai kari ho, da bizitza. Zera angiruko aniz, eta horgin izan zere hemengo uh, lurrak, laborantxa lurrak defen Angelun ez Gehi laborantzeko lurrik nola bizitak gazte bat angelun. Geroen ez da lur gutxi bat dira. Ara angerotageio hori ber uhunago joiten da, bak nekalderuntz, beraz, oktako gira ere bai hori emen engeli <tiedadria>,